Příběh tří neexistujících princů Kniha 3, 101 Vasišta pokračoval Pro lepší pochopení ti povím příběh, pozorně poslouchej Malý chlapec požádal svoji chůvu, aby mu něco vyprávěla a ona mu pověděla tento příběh Chůva vyprávěla chlapci Kdysi dávno ve městě, které neexistovalo, žili tři šťastní, udatní princové. Dva z nich byly nenarozeni a třetí nebyl počat. Všichni jejich příbuzní zemřeli. Princové opustili své rodné město a šli, kam je nohy nesly. Velmi brzy na ně přišly mdloby, neboť nemohli vydržet sluneční žár. Chodidla jim hořela od horkého písku a špičatá tráva nepříjemně bodala. Konečně se dostali do stínu tří stromů. Dva z nich neexistovaly a třetí nebyl zasazen. Po chvilce odpočinku, kdy se osvěžily plody stromů, pokračovali dále. Došli až k břehům tří řek. Dvě z nich byly vyschlé a ve třetí nebyla voda. Princové vykonali osvěžující koupel a uhasili svou řízeň. Poté se dostali do velikého města, které teprve mělo být vystavěno. Vešli do něj a zde nalezli tři paláce nevýdané krásy. Dva z nich nebyly postaveny a třetí byl bezezdí. Vstoupili do paláců a uviděli tři zlaté táci. Z nichž dva byly rozpůlené a třetí rozlámaný na kousky. Vybrali si ten rozlámaný. Vzali rýže na tři hrsti bez čtyř hrstí a rýži uvařili. Pak pozvali na hostinu tři svaté muže. Dva z nich neměli tělo a třetí neměl ústa. Poté, co svatí muži všechno jídlo snědli, dojedli princové zbytek a byli spokojeni. V tomto městě žili potom ještě dlouho v míru a radosti. Toto je neobyčejně krásná legenda, můj chlapče. Stále si ji připomínej a vyroste z tebe moudrý muž. Basišta pokračoval. O rámo, příběh se chlapci velmi líbil. To, co známe jako stvoření světa, je stejně málo skutečné jako v tomto příběhu. Svět je jen přelud. Pouhá představa. V neomezeném vědomí vznikla myšlenka stvoření a to je to, co tu je. Svět je jen myšlenka, rámo. Všechny objekty světa jsou pouhé představy. Zbav se vytváření myšlenek a představ. Zbav se tohoto omylu. Osvoboď se od myšlenek, zůstaň zakořeněný v pravdě a dosáhneš klidu a míru.